Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wasyidil mursalin ma ba'd. Rabbishrahli sadri wa yassir li amri wahlul ukdata min lisani yafqahu qawli. bir şey verə bilmək üçün Kim yaddan Ay bir şey Kiməsə, vermək üçün o insanın özündə olmalıdır Yəni, istər bu vermək istədiyin şey əxlaq olsun İstər elim olsun Və istər pul olsun Və istər başqa-başqa şeylər olsun Kiməsə, nəyəsə, vermək üçün Gərək insan özündə olsun Ona görə də əmər eləməyən insanların nəsiyyəti çox Bax, nə olur? Tutmur Çünki o şeylər insanın özündə yoxdur Və dedik ki Bir şeyi də vermək üçün gəlir yani, insana cünd olsun. Yaxşı. Sonra şeyx burada mühüm məsələ var. Keçən dərsin onun biraz başlığına toxunduq. İndi davam eləyək. Şeyx deyir ki: "Va summa amaru wa akhfafu min zalik athah minhu wa nar wa huwa an yakhuna qalbuhu wa lisanuhu Elə bir ki, ən qorxulu anlardan, ən mühüm məsələlərdən biri də odur ki, insanın, imanının və yaxud nəfsinin ölüm anında insana xəyanət etmisi. Yəni, can boğazdan çıxdığı vaxt insana xəyanət etməsi. Fərubbə mə təadzərə aleyhə nusru bi şəhədə və ola bilsin ki, o vaxt həmin insana şəhadət kəlməsini demək nə olar? Gətirik çətin deyir. Cəmə şahidən-nāsü kəsirən minəl-muftədirīn əsābəhum zālik. Necə ki bizdir bulağa görə görək, elə nə qədər belə şeylər olur. Hətta qīlə li-bəʿdihum qul lā ilāha illallāh və onlardan deyir bəzilərinə ah deyirdin <coughs> hə. ki, lā ilāha illallāh deyirdi. ah deyirdi, vāh deyirdi, ağrılardan uşulduyurdu. Hətta deyir və qāla ʾaxar lā astətīʿu və başqa biri deyirdi ki, mən o kəlməni deyə Yəni, bu kəlməni deyir, amma La ilahe illallah kəlməsi nə yiyir, deyə bilmir. Və qilələ, qilələ, qilələ ilahe illallah, fə qalə şəh Və insanlar ümmətlə yaşadığı mühitə uyğun La ilahe illallah kəlməsi təlqin olunanda sözlər deyirlər. Sonra şeyx deyir, gətirir ki, Başqa birinə deyəndə ki, Qul La illallah, Ona deyəndə ki, La ilahe illallah deyir, Bir adam başlayır, deyir, mahnı oxumağa. Və qiləli axar Və başqa birinə deyəndə ki La ilahə illə Allahdir Və elədiyi günahları say sayırdır Və qiləli axar dəlik Fə qalə mə yughni anni Və mə ərifü annin salliyyəti lilləyi salətən Və başqasına deyirdik La ilahə illə Allahdir Başqa birinə o da deyirdik ki Bu keməni demək mənə fayda verməz Mən ömrümdə bir gündə olsun Allah üçün namaz qılmamşam Və ləm yəqül hə və eləcəz deyə bilmədi Və qiləli axar Və <gülüyor> vaşikasına deyilir ki, yəna Lə iləhə illallah deyə həmin insan deyir ki, mən deyir, sən dediyin sözə inanmıram. Və ləm yaqulha və qadar. Və deyib onun və canını təşhir edir. Və xiləli axır Və ümumiyyətlə şərh gətirir ki, hətta deyir başqa bir tacirin misalını gətirir. Deyir bir tacirə deyəndə ki, Lə iləhə illallah de, o tacir ki, onun ticarətini Allahın zikrinə zəngəştirmişdir. Həmin insan deyir, Lə iləhə illallahın əvəzinə müştərilərlə danışırdı qiymətləri deyirdi. Aydındır? Yəni ticarətçi insana deyə sözlər işratmır. Gəldinsən, aşağı verəcəm. Ən yaxşı mal məndədir. Bələ belə şeylər. Və subhanallahu, kəm şahida nās burada şeyx bir də məsələ var, ona toxunur. Deyir ki, həmçinin necə ki insan, eee, can verən vaxtlər ila illəllah deyə bilmir. Niyə görə? Çünki onu insan yaşamayır. Qadın qardaşlar, onu demək üçün ki, insan onu yaşasın. Və həmçinin insan deyir qəbirdə də Əgər insan Ola ilə illə Allah yaşamayıbsa İnsan heç ola ilə illə Allah Deyə bilmi ki Aydındır hətta eşitsə belə Hətta ola bilsin başqa sözlər desin Başqa cavablar desin Amma ola ilə illə Allah kəlməsi İnsan heç vaxt deyə bilmi ki Aydındır Ona görə onu demək üçün onu yaşamaq lazımdır <coughs> Və şeyx gətirir ki Fəsübhanallah kəm şəhədən min hədə ibaran و الذي يخطى عليه من احوال محتضرن اعظم واعظم اي şərh getirik nə qədər insanlar olur ki, insanların gözünün qabağında belə hallara düşüb can verəndə insanlar bir çox mövcudlarla rastlaşıırlar. Elə bundan da böyükdir. Feydakan al-abd fi al-hal hudur zehnihi wa quwwatihi kemal idraki qad tamakka mina shaytan. Dil baxdi, fikirləşdi. Əgər insan ayıq vaxtı Yəni ki, ölümdən qabaqki vaxt, ağlı yerində, düzdür, başı yerində kiri düşüncəsi yerində, sağlamlığı səhhəti yerində, elə belə bir vaxtda əgər şeytan o insanı aldatmaq mübafiq olursa, gör deyir, o çətin vaxtda insanı şeytan nəniyə, necə də aldadar deyib. Hə, necə də aldadar. Yəni, elə bir kəb onu müqayisə edirlər, insan əgər rahat vaxtda Allah sülhəndə şükürləmirsə, düz deyil, Müsibət vaxtı Allah subhanta şükür eləyə bilər hə? Əgər bu adam rahat vaxtlarında Allah subhanta zəna Müsibət vaxtı Allah subhanta şükür bilər Əh? Hə? Heç vaxt edə bilməz Və həmin insan alimlər gətirir ki Yəni bu insanın ölüm anında olan halı vəziyyəti Hətdən axıq ağır bir vəziyyətdir Yəni təxminən müsibətə qiyas olunan bir şəkildə Əgər insan rahat vaxtında Allah subhanta ası olursa. Rahat vaxtında. Şək yox ki, ölüm anında da o insanın ayağını şey Hə? Sami. Büdürəyəcək. Aydınlə qardışlar. Ona görə, o vaxtda hazırlaşmaq üçün indidən tədarik görmək lazımdır. Və şəx gətirir ki, bu Fəizə kan el-abdu fi hali hudurihi və dehnih və quwwati kemal idraki ayyadi buldi salam vaxtında dibeli olarsa deyir gördüyü ölüm vaxtı dinic olar deyir həm deyir insan ayyın vaxtı şeytan onu saldatmar o qədər girişmir çünki əməllər nə ilə deyir əməllər insanların sonları ilə da adam var məsələn yaxşı insan əməyin işləyir işləyir işləyir ölümünə biraz qalmış o insanın kitabı çevrilir və gedir cəhannəmə şeytanın da əsas nə İnsan sonluğu lazımdır. Aydındır? Ona görə insanın sonluğunda verdiyi mücadiləni, ölüm vaxtı verdiyi mücadiləni şeytan diri vaxtına vermir. Əgər sağlam vaxtlarında sən mübarizəni itirirsənsə, məqlub olursansa, böyük ehtimal nədir? Ölüm anında da sən güdrə <coughs> bilərsən. Şərh gətirir ki, Va və istəmalə və fi meyuriti şeytan deyir, əgər belə bir vaxt onu istədiyi kimi istədirsə Vaqad aghfala al-qalbu an zikrillah onun qalbını Allah Subhanahu taala artıq bağlayıbsa və attala lisana an zikrihi ayra urdukun deyə saxlayıbsa Allah Subhanahu dilin Allah Subhanahu zikrindən məydan saxlayıbsa əzaların itaatdən saxlayıbsa keyfa yazunnu bihi inda suqut al və o insan necə zə, yəni gücünün zəiflədiyi zaman ağlının əlindən getdiyi zaman və yaxud deyə Bədəninin zəiflədiyi zaman, o çətinliklərin çoxaldığı zaman və şeytanın onun üzərinə qüvvəsini çoxaldığı zaman necə o insan orada elə bir şey qələbə zənnində ola bilər. Və iştəqəli qəlbühü və nəfsu biməhu və fiyhi minəl ələminizə, yəni o bir çətin anda ölüm anır, insan orada ancaq öz canla mərləşir və cəmruşu şeytanı ləhu min kulli quvvəti və himməti və şeytan da bütün onun elə bir düşüncələrini ələ almağa çalışır. Fənn zəlik tilk hal fə men tərə yeslem alə və görəsən deyil bu halda kimlər xilas olur və necə ki Əşərə rədiyəllahu anh deyir peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ölümün görəndən sonra heç kimsənin ölümünün asanlığına yəni şübhələmədim ona görə də Sufyan Sobridən gəlir ki, keçən dərsdə dedik Yan Sovri həmişə deyir çox namaz qılardı, çox Allah Svanda ibadət eləyərdi, ağlayardı. Və gəlirlər insanlar ondan soruşurlar ki, "Ey siyah sən bu qədər ibadət eləyirsən, dərsl keçirsən, Allah Svanda qulluq edirsən. Sən, yəni quraqdan baxanda avam təpəqəli insanlara elə gəlir ki, bu artıq ya yəni, biz ağlayırıq, ağlayırıq, ağlayır, bizim qulaqlarımız var. Sən niyə ağlayırsan?" Bax indi Yan deyir ki, "Mən bir goxdum şey deyir, əməl deyil. Yəni əməli eləmək hasandır, əməli boyumaq çətindir." Qoxdum şey odur ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və hədsini gətirir ki insan Yəni yaxşı cənnət əhlini əməni işləyir işləyir Ölənə yaxın artı kitabı çevrilir Yəni bundan sənə qaranti yoxdur Qaydın də Bundan sənə qaranti yoxdur Nəsə qardaş da Ona görə də insan Adam kimi ölmək üçün insan gerək Adam kimi yaşamalı Yaxşı ölmək üçün insan gerək yaxşı yaşasın Nəyə əkirsən Onu da Allah subhantana izindən biçirsən Və həmçini alimlər bir məsələ var Onu da toxul, toxunurlar Yəni insan günü günə satlamalıdır yaxşı əməllər eləməkdə Yə ibadət məsələsində və yaxud başqa əməlləri işləmək məsələsində fəzilətdə əməlləri gecikdirməməlidir Vəzilətli əməlləri geçikdirən insanlar üçün Yəni deyirlər ki, əgər kimsə deyirsə ki, mən sabah namazı qılacaq, sabah ibadət edəcəm, sabah başlayıcam Həmin adamlara cavab verilir ki, bu gündə günəli nə idi? Hə? Sabahda aysa Əgər bir gün qılmadınsa, sabahda qılan deyilsin Sabahlar qutarmır Ona görə də insan qədər, Allah subahatına qorxsun Və şeyx burada bir dənə ayə var, o ayə nə məvzunu bağlayır Allah subhan təala iman gətirənləri sabit bir gömr dünyada və axirətdə menir sadiq qədəm edir. Və isə Allah subhan azdırır və Allah subhan təala istədiyinə edir. Ona görə də insan da bir şey çatmaq üçün əqidəmizlə qarışdır səbəblərin yapışmaq lazımdır. Və qalan da qalsın gələn dərsimizə və sallallahu aleyhi və səlləm ələbiyyətləm. və alə aleyhi və səhibə səlləm.